Mutta happamattoman leivän juhla, jota sanotaan pääsiäiseksi, oli lähellä. Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät kansaa. Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi, ja joka oli yksi niistä 12. Ja tämä meni. Ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsiinsä. Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua. Niin tuli se happamattoman leivän päivistä jona pääsiäislammas oli teurastettava. Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen, Menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme. Niin he kysyivät häneltä, mihin tahdot, että valmistamme sen. Hän vastasi heille, Katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies, kantain vesiastia." Seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee, ja sanokaa talon isännälle, opettaja sanoo sinulle, missä on vieras huone syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa. Niin hän näyttää teille suuren aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa, sinne valmistakaa. Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kansansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, tästä minä en juo viinipuun antia, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän. Kiitti, mursi ja antoi heille, ja sanoi, Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen, ja sanoi, Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Mutta katso, Minun kavaltajani käsi on minun kanssani pöydällä. Sillä ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin säädetty on, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta hänet kavalletaan. Ja he rupesivat keskenänsä kyselemään, kuka heistä mahtoi olla se, joka oli tämän tekevä. Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Niin hän sanoi heille, kansojen kuninkaat hallitsevat niitä herroina, ja niiden valtiaita sanotaan hyvän tekijöiksi. Mutta älkää te niin, vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuori, ja johtaja niin kuin se, joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee, eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne, niin kuin se, joka palvelee. Mutta te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani, ja minä säädän teille, niin kuin minun isäni on minulle säätänyt, Kuninkaallisen vallan, niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi. Ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Mutta hän sanoi, minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään, kukko, ennen kuin sinä kolmesti kielät. Tuntevasi minua. Ja hän sanoi heille, kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään? He vastasivat, ei mitään. Niin hän sanoi heille, mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, niin myös laukun, ja jolla ei ole. Myyköön vaippansa ja ostakoon miekan, sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymään toteen tämän, mikä kirjoitettu on, ja hänet luettiin pahan tekijäin joukkoon, sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt. Niin he sanoivat, Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa. Mutta hän vastasi heille, riittää. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan öljymään, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tuntuaan siihen paikkaan, hän sanoi heille, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen. Ja rukoili, sanoen: Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin pisarat, jotka putosivat maahan. Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Ja katso. Hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdesta se jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. Mutta Jeesus sanoi hänelle, Juudas, suun antamisellako sinä ihmisen pojan kavallat? Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he, Herra, iskemmekö miekalla? Ja eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. Mutta Jeesus vastasi sanoen, sallikaa vielä tämäkin, ja hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet. Niin Jeesus sanoi ylipapeille, ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vastaan. Niin kuin ryöväriä vastaan, te olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä. Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Niin he ottivat hänet kiinni ja kuljettivat pois, ja veivät hänet ylimmäisen papin taloon. Ja Pietari seurasi taampana, ja he virittivät valkean keskelle esipihaa, ja asettuivat yhdessä istumaan, ja Pietari istui heidän joukkoonsa. Niin eräs palvelijatar nähdessään hänen istuvan tulen ääressä katseli häntä kiinteästi ja sanoi, Tämäkin oli hänen kanssaan, mutta hän kielsi sanoen, nainen, en tunne häntä. Ja hetkisen perästä näki hänet toinen, eräs mies, ja sanoi, sinäkin olet yksi niistä, mutta Pietari sanoi, mies, en ole. Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen, totisesti tämä oli myös hänen kansaan, sillä onhan hän kalinealainenkin. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä mies, mitä sanot. Ja samassa hänen vielä puhuessaan lauloi kukko. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut ennen kuin kukko tänään laulaa. Sinä kielät minut kolmesti. Ja hän meni ulos, ja itki katkerasti. Ja miehet, jotka pitivät Jeesusta kiinni, pilkkasivat häntä, ja pieksivät häntä. Ja he peittivät hänen kasvonsa, ja kysyivät häneltä sanoen, Profetoi, kuka se on, joka sinua löi. Ja paljon muita sanoja. He puhuivat häntä vastaan. Ja päivän valjetessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjan oppineet kokoontuivat, ja veivät hänet neuvostonsa eteen, ja sanoivat, Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille. Hän vastasi heille, Jos minä sanon teille, niin te ette usko, ja jos kysyn, ette vastaa. Mutta tästä edes ihmisen poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella. Silloin he kaikki sanoivat, sinä siis olet Jumalan poika. Hän vastasi heille, tepä sen sanotte, että minä olen. Niin he sanoivat, mitä me enää todistusta tarvitsemme, sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa.